وطال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا wa atrafnahum fil hayatid ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun nawakub wa katika watu wake wal na wakakanusha mkutano wa akhira na tukawadekeza kwa starehe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 basi hakika mtakuwa khasarani ayayidukum annakum itha mittum wa kuntum turaban wa idhaman ivyo anakuahidini hati ya kwamba mtakapokufa na mkiwa udongo na mifupa kuwa mtatolewa hayatha hayatha limatuadun hayawi haya hayo mnayoahidiwa in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabuufin. hapana ila uhai wetu wa duniani tu tunakufa na kuishi basi wala sisi hatutavufuliwa in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiban wama nahnu lahu bimumin oyosilorote ila ni mtu anemzulia mwezi Mungu uongo wala sisi sio wa kumwamini wala rabbin surni bima kadhabu akasema mola wangu mlezi inasuru kwa sababu wananikanisha wala amma qalililla yusbihun nanadimin akasema baada ya muda mchache watakuwa wenye kujuta fa akhadhatum asyihatu bilhaqq faabu lilqawmi basi ukawanyakuwa ukelele kwa haki na tukawafanya kama takataka zinazoelelea juu ya maji ikapotelea mbali kaumu ya madhalim thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin kisha tukaleta baada yao vizazi vingine hapana umma uwezao kutanguliza ajali yake wala kuikawiza thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa umna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 pamoja na ishara zetu na hoja zilizo wazi ila fir'aun wa mala'i fastakbaru wa kanu qauman 'aliin umweendea fir'auni na waku wake lakini walijivuna nao walikuwa watu majawiri faqalū anūminu libasharayni mithlanā wa qawmuhumā lanā ābidūn wa je tuamini wanaadamu wawili hawa kama sisi na ambao watu wao ni watumwa wetu fa kadhabūhumā fa kānū basi wakawakanusha na wakawa miongoni mwa walioangamizwa wanaqad ataina Musa alkitaba laallahum yahtadun na hakika tulimpa Musa kitabu ili wapate kuongoka waja'alna bin Maryama wa ummuhu ayatan wa awainahuma wa ila rabwatin dhati qararin wa ma'in tukamfanya mwana wa mariamu na mama yake kuwa ni ishara na tukawapa makimbilio kwenda mahali palipoinuka penye utulivu na chemchemi za maji Allahu akbar Allahu akbar la Na wakubwa katika kaumu yake waliokufuru na kukadzibisha kukutana na Mwenyezi Mungu na mambo ya akhera, ya isabu na malipo. Na tukawapa sehemu kubwa ya starehe na neema, wakasema hukanusha wito wake na kuwazuia watu wasimfuate. Hapana khilafu yoyote baina ya hodi na nyinyi, ana kula chakula hicho hicho mnachokula nyinyi na anakunywa vinywaji hivyo hivyo mnavyovinywa nyinyi mfano wa huyu hawezi kuwa mtume kwa sababu hana sifa msizo kuwa nazo zonyinyi na kwa nguvu na mkazo wakiwaambia mkimtii mtu aleka manyinyi kwa utu wake basi nyinyi hakika mtakuwa mehasiri kwa kuwa hamtapata manufaa yote mkimfuata wakawaambia pia katika kukanya kufufuliwa hivyo hud anakuahidi ni kuwa mtafufuliwa kutoka makaburi ni kwenu baada ya kufa kwenu na mkawa udongo na mafupa yasiyokuwa na nyama na mishipa hayo anakuahidi ni, ni mbali mno wala hayata kuwa abadan hapana uhai ila mmoja tu nao ndio huu wa duniani ambao tunauona una mauti na uhai unaotupitia Kinachozaliwa kinazaliwa na kilicho hai kinakufa wala hatutufuhiwa baada ya kusha kufa kabisa huyu si chochote ila ni mtu aliyemzulia Mwenyezi Mungu na akadai kwamba Mwenyezi Mungu kamtuma yeye na amesema uongo katika hayo yanayotuitia wala hatutomsadikii abada Huda kasema baada ya kusha kata tamaa kuamini kwao ewe wewe wangu mlezi ni nusuru na uwatia adhabu kwa sababu ya kukadhibisha wito wangu. Mwenyezi Mungu akamwambia Hud, "Kuzidi kutilia nguvu wa hadi yake, baada muda mchache watakujuta. Kwa walioyafanya itapata remerki adhabu, ukawachukua ukilele, mkali ulewahinikisha kama walivyostahili. Tukawafanya kudhanini na udhaifu kama vijiti na majani ya miti yanochukuliwa na maji ya mvua." na huko ni kuteketea na hoteli mbali na rehma kwa madhalimu kwa kafiri wao na waasi wao kisha baada yao tukawaumba kaumu nyingine wasiokuwa wao kama kaumu ya saleh na ya luti na ya shuai kila umma unazama zake maalum hazitangulii wala hazikawi kisha tukawatuma mitume wetu wakifuatana kila mmoja kwa kaumu yake kila kija mtume kwa kaumu yake waliokadhibisha wito wake. Nasii tukawateketeza mfululizo na tukazifanya habari zao ni hadithi za watu kusimuliana na kustajabia Basi hao kaumu wasiisadikii haki wafuwati, na hawaifuati Wametengeka mbali na rehma na walihiliki. Kisha tukamtuma Musa na ndugu yake Harun. Tukawapa dalili za kukata kuthibitisha ukweli wa ujumbe wao. Na hoja wazi yenye kudhihirisha kuwa wao ni kweli wametumwa kutoka kwangu. Tuliwatuma wawili hao kwa Firauni na kaumu yake. Wakakataa kuamini kwa ajili ya na wao ni watu waliokuwa wakisifika kwa kiburi na majivuno na ujeuri. Wakasema kwa mustadha na kukanya, "Je, tuamini wito wa watu wawili wili walio kama sisi?" Natena watu wao hawa wana wa Israeli ni wenye nye kia sisi na kututhi kama ni watumwa basi waliwafanya waongo katika huo wito wao na wakawa wenye kuhiliki kwa kuzamishwa na hakika tulimfunulia Musa Taurati apate kuongoa watu wake kweliyo mondani yake yungozi, ya uongozi kuendea hukumu na njia za mafanikio na ya Isa bin Maryam na mama yake kwa vile kuchukua mimba bila kuingiliwa na mtu na kuzaliwa yeye Isa bila ya baba Kuwa dalili ya kukata ya uwezo wetu wenye kushinda na tukamweka Mariamu pahala pakuka penya penye ardhi iliyonyanyuka na kukunjuka pale inapofuruka na pana maji mengi na hayo ndiyo nawezesha maisha ya starehe